лорного струменю. Як би там не було, але цю лінію це зухвало поетичне крило, з-під якого вийшли у світ наші дивовижні народні пісні, розписи, казки, небелиці і приповідки у 70-х роках привабило до себе багатьох провідних письменників. Василь Земляк у Лебедині з Граї та Зелених Млинах Павло Загребельний у левеному серці, Володимир Дрозд в Ерії, природно, що й Роман Іваничук, використав деякі найцікавіші набутки цих творчих шукань своїх колег, але використав їх, я б сказав, чисто по Іваничуківському, не повторюючи нікого, а віднайшовши оту, неперебутню народну поетику в собі самому, в своєму художньому світі. Власне, той етнографізм, якого справедливо боявся Роман Іваничук у своїх ранніх творах, етнографізм, побутовий безкрилий, у манускрипті з вулиці Руської виявив себе в духовному, окриленому, осмисленому вигляді. Роман воскрешає причетачем Львів початку 17 століття. Львів – періоду перших братських шкіл, які дали людям щороку для того часу освіту. З однієї з них вийшов Богдан Хмельницький, що поєднав у собі освічений розум мислителя і талант воїна. Цей твір – Романа Іваничука так щільно, щедро насичений і людьми, і проблемами, і колоритом, і невідпорною історичною правдою, і побутом, і стихію часу, і навіть повітрям давно від століття, що читач поринає в історію не лише як пристрасний очевидець, а й як завзятий, Учасники ті соціальні зрізи, які робить автор, художньо досліджуючи львів XVI століття такі живі, гречковиті, рухливі й свіжі, що достовірність їх майже вражаюча. Молодий Богдан Хмель, Іван Вишенський, Петро Скарга, Корнякт вони прийшли до нас. Не із хрестоматійних уявлень, а з бурхливого, несамовитого виру життя, навіть не з історії, а саме з життя, яке правда, вже давно відбулося. І все це тому, що живуть і діють, страждають і втішаються своїми людськими радощами, вони не під скляним купаком авторської заданості, а в кликотливому вирі справжнього життя зі всіма його високими і ницими пристрастями, його гіркотою та втіхами, його смаком і його властивим лише тому часові темпераментом. Це життя опускає достовірних персонажів роману «То насамедно», до родини Абрекових Лисомацька барона То піднімає їх На духовні вершини свого часу До Юрка Рогатинця Романа Патернастера Івана Красовського До тих молодих Суспільних сил Котрі незабаром Повернуть історію У нове русло У суворій Завжди реалістично заземленій прозі Романа Іваничука. Уперше з'явився в цьому романі герой Хемера. Чорт, котрий прибрав собі людську подобу. То не дани на письменника літературній моді. Цап Фабіан у земляка. Чортячі витівки з гроями в Дрозда та в Гуцела. Чорт у манускрипті з вулиці Руської проступає до нас не крізь музейну павутину, а виривається як подих іще непогаслого вулкану. Два наступні романи Іваничука «Вода з каменю» 1982 рік та «Четвертий вимір» 1984 рік.